Гаразд, скажіть, чому поліцейські в Нью-Йорку не вдягнені, як належить?» Джордж здалеку оглянув поліцейського. Здається, все на місці? Я мав на увазі, чому вони не носять касок, як у Лондоні. У вас же вони вдягнені, як листоноші, це нечесно, збиває з пантелику. Я мирно стою посеред мостової, дивлюсь у різні боки, а тут підходить хлопець, на вигляд, як листоноша, і штрикає мене в бік кейком. «Чому я маю це терпіти від листоноші?» «Варто було тягтися три тисячі миль, щоб листоноші штрикали тебе кийком!» «Протест прийнято», – сказав Джордж. «І що ви зробили?» «Звісно, добре його пхнув. У мене жахливий запальний характер. Усі Басінгтон Басінгтони відрізняються запальним характером. У відповідь він підбив мені око, потягнув сюди і посадив за грати». «А зараз я все владнаю, синку», – сказав я, витягнувши гаманець із кишені. І пішов на переговори, залишивши Сіріла спілкуватися з Джорджем. «Не буду заперечувати, я був не на жарт стурбований. Мене гризли найпохмуріші перечуття. Поки цей фрукт тиняється по Нью-Йорку, я відповідаю за нього головою. А в мене склалося враження, що жодна розумна людина не погодилася б нести за нього відповідальність Довше, ніж п'ять хвилин. Того вечора, повернувшись додому і випивши останню порцію віскі, яку приніс Дживс перед сном, я задумався про Сіріла. Не міг відкинути перечуття, що його перший візит до Америки загрожує нам усім серйозним випробуванням. Я ще раз перечитав лист тітка Агати. Не було жодного сумніву, з якоїсь причини вона опікується цим дурним і вважає, що моє єдине покликання на цьому світі – Грудьми захищати його від будь-яких небезпек та неприємностей під час його перебування тут Добре ще, що Сіріл захопився Джорджем Кафіном Старий Джордж хлопець розумний і обачний Після того, як я визволив страждальця з в'язниці, Сіріл і Джордж рушили на денну репетицію «Запитай у тата», весело балакаючи дорогою, ніби брати після довгої розлуки Мені здається, вони навіть домовилися повечеряти разом Поки Джордж за ним приглядає, я можу бути спокійний. Мої роздуми перервав Дживс, який приніс мені телеграму. Точніше, навіть не телеграму, а каблограму, бо вона надійшла з Англії від тітки Агати. І ось що в ній говорилося. «Чи приходив до тебе Сіріл Басінгтон-Басінгтон? У жодному разі не допускай його до театру. Життєво важливо. Подробиці в листі». Я кілька разів перечитав текст, усе це дуже дивно, Дживсе. Так, сер. Дивно і точно не до добра. Чи є ще якісь вказівки на сьогодні, сер. Звісно, якщо він вирішив дотримуватися офіційного тону, тут уже нічого не поробиш. А я ж збирався показати йому телеграму і попросити поради. Що ж, якщо він тримає таку смертельну образу через лілові шкарпетки. Залізний принцип вустерів не дозволяє мені принижуватися перед слугою. Ні за що в світі. Тому я не став нічого йому розповідати. На сьогодні все. Дякую. На добраніч, сер. Доброї ночі. Він відправився на відпочинок, а я знову поринув у роздуми. Я вже добрих півгодини напружував мозок, намагаючись розгадати прихований зміст загадкової телеграми, коли в передпокої пролунав дзвінок. Я відчинив двері і побачив Сіріла, який явно був у піднесеному настрої. «Я зайду ненадовго, якщо дозволите», – сказав він. «Хочу повідомити одну забавну новину. Він весело проскакав повз мене до вітальні, і коли я, зачинивши вхідні двері, пішов за ним, то побачив, що він читає листа тітки Агати і якось дивно при цьому хихикає. Мені, звісно, не варто було його читати», але я випадково побачив своє ім'я і якось непомітно прочитав усе інше. Послухайте, дорогий мій вустере, я б випив чогось, якщо ви не проти. Велике дякую і все таке. Так, щодо того, що я збирався вам розповісти. Це справді неймовірно комедно. Старий Кафін дав мені невеличку роль у своїй музичній комедії «Запитаю тата». Зовсім крихітну, звісно, але загалом... Можна сказати, чудово. Знаєте, я готовий стрибати від радощів. Він осушив свій келих і продовжив, не звертаючи уваги на те, що я не стрибаю від радості і не кричу від щастя.